Alhamdulillah Rabbil alamin was salatu was salam ala ashratil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabih ajma'in Allahumma yassir li amri wa ashrah li sadri wa halul li sami lisan yafqahu qawli Allahumma allimna ma yantafi'una wa arfa'na ma lam tan'am inneka antal alimul hakim Fis kiçən dərsdə Əbi əb Məhsus Əli Bədi Radiyalan həsidir ki, Peyğəmət sıxan bu müslikəyi kəndə insanlar ilk Peyğəmələrin sözlərindən bu sözlərə eşit çatmışlar ki, əgər e, həyə etmişsənsə, nə etmişsən onu deyil və biz də ki, də dəşilə həyədan danışdıq və dedik ki, həyə insanda, xüsusən də müsəlmanda e, vacib olan şəhətlərdən biridir, hansı ki, həyədə ki, çox e, əməllərin, e, günahların qarşısını alır, ans insanın həyə baxımından onu tərk eləyir, hətta ona laq haramlığın açıq-aça dəlil olmasa da belə xüsusi də. Və, və həmçində əqidələrik ümumi ilə həmçində həyaddandır ki, insan öz bilmək keçəndə dediyi demək öz əhli beyti ilə də davranması ilə. Yəni əhli beytlə davranması, qonşularla, uşaqlarla, bunun da ə, bu cür davranış özü də yəni həyə daxildir. Yəni görürsən ki, insan də məsəl üçün, ə, çöldə, bayırdə qardaşının arasında alhamdulillah zahirən salah görsənir, ibadətlidir, təqva edir, başqa-başqa da xeyirli xüsusiyyətləri var. Amma görəndə ki, qonşu ilə məsəl üçün ən cüzi bir şeyi belə onunla hələdir. Hansı ki, bəzən də gəlir ki, qonşu-qonşuya məsələn duzlu və belə başqa şeyləri qadxan edə bilməsə, gəlişdə qadalan edə bilməsin. olan hədislə də artıq aşkar məlumdur ki, Ə, qonşuyan pis davranma, insaniyəcə cəhəllin məclisi və və s. insan öz evində də ə, gözəl davranmalı olduğu və bu da həyadandır. Gözəl davranmalı olduğu, yəni adamlardan bir də onun yəni həyat yollaşıdır. Dövləsindən ki, Peyğəmbər s.ə.v ölüm əyəqində son sözlərinin biri də onlara ə, yaxşı davranma qoymuş. Ancak insan qoymuşdur ki, namazlarınızı qoruyun, və altında olanlar, yəni kimi ki, maliksinizdir, özələrdən, qullardan, zahirlərdən və onlarla da yaxşı davran Bəşək idi ki, onlar əmanətdilər, qadınlar əmanətdilər və hamıza bilir ki, İslam e, onları necə əyağa qaldırdı. Çünki İslamdan qabaq e, qadınların heç bir dəyəri yox idi. Əyək e, ediniz ki, e, əşyək kimi idi qadın. 10-15 dənə saxlayırlar, səndə dövdürürlər, səndə dövdürürlər, səndə turlayırlar, ansur bu Ərəblərdə o qadınlasa başqa cür olub, Yahudilərdə başqa cür, Hansi qadın ailə xəttlərindən başlayan vaxtı onu evdən çağıdılar, qabın qazanı, elə bir bir kimidə, sözdə-bayda tax xəttindən sonra evə, onu o qədər burda sahib ola. Və həmçində Ərəblərin müzdəlidə də qadın heç bir hüququ yox idi, heç bir miras ona Qadın heç bir ona görə heç bir kim seçilə Bu baxımdan da Ə, ərəblərdə, yəni cahir dün Ərəblərdə ə, qadın olan, qızı olan ata yəni ə, çox pis həyətən çektirdi, yəni, narazıq üzvindən töküldür. Ləni ki, ayədə bunu bilir, ayədə Allahsan, bunu qeyd edin. Və şey ki, İslam gəldi, o qadınlara hüquq verdi, onları aha, necə deyərlər, istimai əsərisində bir anan kimi, fadri kimi, qız şahı kimi onun dərin qalıdır, ona mirasdan par, hər bir halda yəni qadın mirasından, fay ayırdı, demək olar ki, e, bu da onu göstərək ki, həqiqdən də İslam, bizi çox danışırlar insan hüquqlarından, İslam kimi o şeylərə insan hüququnu hüquq verən olmuyor. İstər e, başqa zanlılar, istər insan elə özü. O baxımdan da e, müsəlman daha layiqlidir ki, öz e, yoldaşını, hər yoldaşını, hansı onun əs uşaqların tərbiyəçisidir. Ancaq ki, mən bilmirəm hissə danışım daşmışam. Bizim mədəde olanda elə bir müəllimlərdən birinin, e, nə bilim nə qədər uşaq var idi, hamısı demə var ki, hafiz Qurani idi. 1 15 bir yaşına görə də. Uşaqlardan biri soruşub, "Mənim bu nəkar olsan bütün gün dəhşəsə məcistəsə, indi bu vəydə 15-16dən fərincə tərbiyələsə, mən deyirəm bir nəfəri tərbiyə edirəm. O da onların anasını, o da onları tərbiyə edir. Yəni, həqiqdən də yəni, qadın İslamda bu cüzdür mövqeyi. Yəni, bu da, e, əgər biz bugün qadından birisə ki, həqiq salın əm deyiləyib, onu qorumaq, vəraq və s. Həmsində onların hüquqlarından biri də onlarla bir evin içində gözəl davranmaqdır. Gözəl davranmaqdır ki, yəni onların haqlarını ödəmək istərməni, istərməni, hansı ki şəhəriyyət əm verib ki, onun da qohunun əqrabasını sən özünün yaxını kimi qalb edirsən, on e, qohumlarla üçün kəsməyəsən, lələk və sairə. O ki qaldı, şey qaldın, e, nizi deyirlər, indi ki sərsən sözünə baxmayın, onu öyvə məsələsi. da Allah Subhanahu onun mərhələlərini göstərdi. Səhrəmiz biz bir iki dərsdə də toxunmuşub məsələdə şey. Yusuf sual vermişdi sizə. Dedi ki, bəs nisəs fərsmanın mərhələləri göstərilib. Ki yatağın ayırmaq ondan sonra valideyni çağırmaq, qardaşın, atasının sonra e, güngülvari döyməklə tənbə eləmək, hansı dedik ki, bu vurmaq da e, ayda gəldi, xeyr mübərid olmalıdır. Yəni, e, izləkəzət qoyub eləməli deyil. Yəni, indi ki, götürsən e, şulabranq, bura altına, ısındır orasın, burasın, bu, bura, heç bir şey olmaz. Bir şəriyyətdə qadalandır. Və hətta o döymək məhələsi də islahdan ötür birinci mərhələ deyib, onun yatağından lazım lazımdır. Aydınlı döymək birinci mərhələ deyil, ondan əvvəl onunla başa çağırmaq, atasını çağırmayı yatağa ayırmaq, yəni bütün bunlar hamısı mərhələ-mərhələ olmalıdır. Yəni bir sözlə desək, yəni əgər kişi özünü evdə nə tər aparırsa, əxlaqı ilə, əməli ilə, həyası ilə, eyni zamanda da üzəldə də ona baxıb onun cəlibiyyət alır. Axı biz deyirik ki, kişi onu tərbiyə edir. Aydınlı Ə e, belə baxan peyğəmbər (s.ə.s) buyurub ki, e, bir qoyun əşq qaldın e, böyüyədlər o qoyun vay halına. Hələk olar o qoyun. Bu hədislə də gəlir. açıq aşikardır. da bu demək deyil ki, qadın evdə məsəl dili dil çıxmamalıdır, sözü çıxmamalıdır. Xeyr, qadın da hansı ki bir həssisdir, məsələn böyük ki, qadın da öz evində ailənin mal dövlətindən məsuliyyətlidir. Yəni hər bir kəs məsuliyyətlidir. Məsələn məsuliyyət, papana sorma olacaq. Baba da evdə əhlin malından dövlətinə məsuliyyətli olacaq. Övladlarına məsuliyyətli olacaq, sorumlu olacaq. Və Bax, baxımdan da çox vaxt eşidirsən ki, məsələn, franqez yoldaşım güldü, belə, belədir. Bu həqiqətən də ümmiyyətlə demək olsam ona yaraşmayan xüsusiyyətlərdir. Hansını ki, Allah Subhanahu həvvanı adlan adəmin əhli qabırğasından yaradı. Yəni qabırğa tanıdığımız ham təndığımız kimi qabırğa düzəli, Yəni büdcənə istəsən 4-ünü 3-dən istəyə böləsən ki, 40, yıl, o düz olsun. Aydan en qazığı çələn şeydir və peylasın da bildirin ki, yəni sən istəyirsən ki, onu döyüb düzəldəsən, sən onu sındırsan, düzəldənməsən, azadırsan ondan istifadə elə və o da qo əhəliyyində də qalsın. Yəni bir sözlə qadın nə tələb etsə, hə, hə deyirsən, deyirsən ki, o qardaşdan biri gözlə nəticə yadı içərdir Allah səni yani, onal, bunal. Bizə imkan yoxdur, evdə digən qaraqız olardı. Bir gün, gün deyəndə hissəndirmədim, getdim, neyə gün satı aldım, gəldim, sakitlik olmaşa, çünki belə eləmək lazımdır. Yəni bu, həqiqəndə bu cürdür. Allah s.ə.q. Qadını Qur'an kəmdə səkin adlandır, sakitlik adlandır. Yəni, salih zövcənin də evdə rolu olmalıdır. Yəni, kişi görsən gedir, işləyir, əvlim, işlək problem, borç, hərdə və s. Amma evdə gələndə də o salih zövcəsi Onun o problemini aradan qaldıranda o kişi özün çox rahat istəyir. Ne de ki, ablutaqlar, yoldaşının e, eləniyi hərəkət. Hansı ki, onların balaca uşaqları var xəstə edir, evdən çanda o xəstə alınırdı. Və gələndə artıq e, eşidir ki, e, deyir ki, uşaq nədir uşaq artı bir sakitləşir. Anası qəsində tutub ki, yəni artıq e, nəfəsi kəsindir, sakitləşir. O başa düşməkdir insan elə bir yaxındı elə və s. və sonuncu birdən deyir ki, e, Allah Subhanahu deyirəm səbülol sə Allah Subhanahu deyir amanəti götürüb. Yəni o əvvəlcə ona başa salı ki, əgər gün bilsən qonşu mənə kirayə, yəni taxtmaqdan əsəri icarə qızılca vermişdi. Onu dirişəndə batmamodum can hal başı oldu. Bizim amanətdir. İstifadə edirsən, istəyəndə geri qaytarsan, bir onda biz Allah Subhanahu deyir bu Sonra butala əsəbləşir, səhər gedib Ənsamın yanına, baş salıb və Ənsamın ən gülmüşü, "Bəli, gecə də yaxınlıq edəlmişdi." Hə, deyir. Hədir, "Vallahsın, sizin yaxınlığınızdır." deyir. Bəlkə edirsən də, çoxdır onların hey uşaqlı olur, ondan da uşaq olur. Yəni həqiqətdə odur ki, yəni qadın kişi heç vaxtı yəni o cür qadınla şərt davlanmalı de. Çünki Ənsam nəvəli idi ki, bir şərti işi ilə qədər çox olarsa, onun nəyə? Daha da əzəcəndirər. Amma mülayimlik Bir şeydə nə qədər çox olarsa, o ne qədər, bir o qədər Onun görə də düz qadını özün tərbəsi böyük bir məktəbdir. Deyim səni bəkəm, 10 dənə baladır uşaqdan o daha çətindir. Amma hər şeyi necə deyərlər? Hikmətlə, səbrinlə, e, quran və sülünə əsaflanmaqla yani yeniyyətdir. Əgər səni məsələm, biz səni köldə bayırda səni qardaşlar salih şimdənirsə və evin içində o qadın səni gözlə baxmırsa, Sən gözləməkən o səni özünə özünək tutsun, o səni nifrət gözlüyü ilə baxır. Hansı ki qadınlardan biri də bu baxımdan, yoldaşından özü qoşanmağını tələb edir. Təsəvvüldə ki, o özü gəlməkəsindən qoşanmaq tələb edir. Bəzi rivayətlə gəlir o qadını döymüşdür, o qədər pis döymüşdür, əli iki yerdən sınmışdır, yani yüz gözü pis günədir. Hər bir halda o möhkəm döyür, bəzi rivayətlə gəlir ki, e, qadın kişidən ç Bu rivayətlər cürbəcə gəl mübarədə və sonda da Peyğəmət Salsan o qadının boşanmağını, yəni ona boşanmaq deyilərsə, ona fəsxut tələq deyilər, yəni tələqin qatılı olması deyilər, onu qəyər verir və deyil nə meyri marşı edir, ona nə veribsinə, deyil ki, heç bir nə əldəymir hamısı durur. Bu da onu gözək, qadın nifrət edir, ona ki, onun heç nə əldəyir. Ona görə də e, evsə e, gözəl, əxla o gözəl müəllim obrazını yaratmalıdır. Yəni e ki, çöldə, bayadadə, görürsən ki, bir qardaşın bir problemi olanda, görürsən ki, hamı cibində axırın cümanatını vermək istəyir. Təbəb nədir orada? Ki, savab qazanırda. Sədə gəlir, biz deyir, ancaq biz ən böyük savab hansıdır? Öz yoldaşına olalım. Hansı, nə deyir? Deyir ki, sizin ən xeyliniz öz ailəsinə olan xeyl haqdır. Mən də öz ailəm üçün xeyliyəm. Hansı bələsəm, siz özünüzün ağzına aparırsınız bir loxma çörəyə görə nə eynisiniz onun görə təvəbb qazansınız adət ən arabadan elədig yaxınlığa görə ondan təvəbb qazansın o şibalında ki ona olan sədaqəyə yağmır adət e, sahabelərdən biri isə biləmsə İbn Məhsudun yoldaşı sədaqə verən vaxtı çünki İbn Məhsudun yoldaşıdır erkən ölürsə onun uşaqlarının birnə alır o aparır bizdə sədaqə bol və sahabə İbn Məhsud gedir onu götürür gedir götürür və e, niye ki baş plusdur də mən səni öz evcənə mə imkanım mən qoyan sələgəni götürüsən. Sonra gəlir insan yanadı, riyası belədir vəziyyət. E, bu sələyi görmüşüm məndə getdim götürün. Bilmirəm ki bu boyuq. Məncə ki səənə niyyətlə vermisən, oldu sə səni niyyətlə götürməsənse o niyyətlə. Yəni e, bunlar hər hansısa göstərir ki həqiqətən də e, qadının tərbiyəsi mühümdür və həmçində e, məsələn evdə gözəl özünəş olmalıdır. Öz öz evcəsini Çünki onların evində onun hava o tərbiyyə, o müəllim, şagird e, avhavası, o gələcəkdə də onların öz uşaqlarından, e, uşaqları üçün örnəkdir. Yəni, uşaqlar nə görüb götürəcəklərsə, o da daiməndə onlar da o cürdə onu tətbiq edəcəklər. Hansı ki, e, əgər uşaq görəcək ki, heç vaxt atası onun anasının uşaqlarını yəni qışqırmayıb, o deməli daimə anasını özünün gözündə uzaqtacaq və həmsin atasını övrmət edir. Amma o uşaq görsə ki, atası öz gözünün qabağında öz anasını döyür, onun atasına da nisiyyət oynayacaq, anasına da şey deyirlər, rəhmət daha çox olacaq. Bəlkəm də kişi haqlıdır ya, ondan getmir. Amma hər bir halda, bunlar hamı düzdür dərsimiz o dərsdir. Sadəcə, həyat ismindən bunu istəyirdim ki, çünki çox vaxt görsəm ki, qardaşlar zəngəli, qarədə çox naraqçılar elək ki, bu proses başı veririz. Yəni, o cür hala məslində həqiqətdə bu düzg Yəni, kişi öz ailəsini o cür davransın. Yəni, hansı ki, tənihsalın qadranı eləyib ki, işsizdən birinizi, e, öz yoldaşını, qulu döyən kimi döyür, sonra da axşam ona yaxınlığı Bu da artıq o, bütün hədisləri çoxlasan, hər kəndə döyülməyən qadran olduğunu görə istəyir. Ayrıq, yəni, o cür halda qadrına, birbaşı onun əlizdəki sahədir. Hansı ki, heç kim istəməz ki, onun qızlayan, yəni, o cür batısını o cür dolan davranış eləsinlər, O necə ki, istəmirsə öz bazısından qırdan anasını davransınlar, eyni zamanda o başqasını da, yəni qırdan o üzrə davranmaqdır. Və e, kesən dərsimiz dediyimiz kimi, yəni həyadan idi və bu da e, həyadan həmçisində dedi ki, e, ailədə davranmaq, davranmaq, böyükçü ilə davranmaq, bu da həyaya aid olan əməllərdir ki, e, görürsən ki, e, həyadır ki, insanın yəni, çox günahlara düşməsinə, yəni qadahan idi qabağına səhb buyur. bu yine inşallah biz 20-ci hədistə Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhəsinin kitəciyi ki, buyurur ki, Qültu ya Rasulallah, Qültu ya Rasulallah, qültu ya Rasulallah, qültu ya Rasulallah, qültu ya Rasulallah, qültu ya Rasulallah, Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhəsinin kitəciyi ki, mən Peyğəqəməsinin ya Rasulallah, mənə İslamda elə bir əməl dine ki, mən səndən başqa heçməni qoruşmuyum. Və Peyğəməsən buyurur ki, dinlə iman gətirdim və sonra isə doğru, düz, düz, doğru düz, soğur, yəni, düz yoldur. O, bu hədisi onu göstəyir ki, ümumiyyətlə biz dəfələrlə qeyd edirik ki, bu cür hədisi onu göstəyir ki, sahabələr daimən yəni, xeyir axtaranlar olublar. Hansısa bir əməli soruşanda onlar e, öz vaxtlarının, ömürlərinin qısa olduğunu dərk edib. E, məhdudləyətli əməllərlə yəni, əməl etmək istəyir, deyək ki, yəni, elədiklərə əməl hədəb getməsin. O şirə getməsin. Hansı ki, e, Kəhs surəsində də Allah sunum buyurur ki, Allah sunum baxır, görür ki, sizin e, fəliyəndir, eyyum əhsən əmələn. Demir, e, eyyum əksər əmələndir, eyyum əhsən əmələn. Onlar hansı daha güzəlindir? O da əməlin çoxluğunun, söhbətdir ki, bu də əməli gözəlindən söhbət edir. O, bugün insan e, istər, e, necə deyərlər, sədəqə verəndə, istər zəkət hansısa bir İslamı aid olan əmər edəndə müsamıq əmərin gözlərini axtarmaya çalışmalıdır. Məsəl üçün, bir insan sədəqə vermək istəyir və e, o pazarı axtarıb sorsun ki, daha layiq bir kimdir. Ki, o sədəqə verirlər. Amma o təmbəli edilir ki, əsas məmin olsun, Çıxardır məsəl üçün, e, o da ehtiyac, o da yoxdur, müəyyən bir məbləqdə sədərqə verir. Hansı ki, o bir danıcı bir-iki nəfərdən soruqsaydı, ondan daha layiqlisinə gelib çatardı. Nisənin təsəvvürə gələn ki, e, toylarda varlıları çağırmağa yaxşıdır, kəsibləri çağırmağa yaxşıdır. Həqsə görə hansılardır? Kəsiblərdir. Niyə görə? Çünki o varlığı, sən o dəvət olunan düzdür, bizdəndir, toy mərasibləri bu cür, zidim, üslumla getmək ilə ələrisində düzgün deyil, çox e, burada əsas gücü çatmayan şeyi yükləyirlər özdənilər və məqsəd də e, orada e, qoyduluq hərzi çıxartmaq aydındır. Anca Peyğəmbət səhəmsə e, Abdurrahman bin Ağf evlənəndə ona deyir ki, Aulün vəli o bir şey. Hiç bir dənə qoyu kəsirilir, onu göstərir ki, o gücü çatma dələcəsindədir. Yəni bunun toylara bəzi qardaşlar gedir, bir qardaşı doyur, amma bəzilər gedəmir, neyin üçün ki, O ondan pul yedir, en azı 20-30 manada, 50 manada yakın toya pul salmalıdır ve onun da evinde 50 manada çok fazlası var. Aydın ona bir orada yedi, bir tane övüzü yedi, bir de başka evinde 5-10 gün ailesi yedi. Ona göre bu üslup bakımdan düzgün değil ve aynı zamanda da e, de da kardeşlerle toylayanlar bu tür varlı imkanlar kardeşlerden sarılırlar ki toyun pulu yığılsın. Ama her yerde belki o varlığı gelmesin, o kasmı gelmesine qat qat, Amma bu həndəki məşaqdır. Niyə görə? Çünki o valı gəl bəkim çörəkməyə yeməyəcək. Çünki onun xeyləmdə görür bəkim o çörəyi də bəyənmir də. Düzü. Amma o qəsəb gələndə edib, o bəkim aididir bir də o kəbab yeyəcəy, nə bilim ondan incə bundan yeyəcək. Oğlu da sevinəcək. O da, da dualı dəşi. Həqiqətən də onun səbəbi daha çox ola. Nəinki valı tam. Amma dediyimiz o başa imkanları o toyun xərclinin çıxılmaqdır. Yəni bu gün Abuhavelə vurulub ki, Yəni indi palatka yoxdur, zadır dincə evnə qurulur. Enerji hamısından məcburi. Yəni elə qurulub ki, heçmən toy oldu olmamalı, gələng-gedən pul saman verib və s. Ayburda dediyimiz kimi bir az baxsam İslam e, tərziflərinə uyğun deyil. Aydın. Yəni indi növbə kardaşı çağırmaq üçün İslam Və burada da dediyimiz kimi sahabelər də e, peyğəmbər e, sallallahu əleyhi Əməlin e, hansı keyirli olmağından yani soruşardılar. Hansı ki e, bir nefes sahabe gelir ve en güzel əməl hakkında soruşur. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve birinde vaxtında kılınlamaz, birinde valideyini itağa et, birinde Allah yolunda zihar tövsiyedir. Ve bir de şəkildir ki hər insan öz halına göre onun əməlinə yani yöneldir. Ve bu həttə də bu sahabelerden biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir əməl hakkında soruşur ki, yani o əməl hansı ki onun için ə e, ki elə bir əməl olsun ki, yəni peyğəmbərdən sonra heç kimdən bir daha müraciət eləməsin, yəni soğuşmasın. Və peyğəmbər e, sallallahu əleyhi də özü sabit qoyur ki, mənə İslamda elə bir əməl öyrətdi, elə bir şeydən ki, sənə başqa çıxmaq istəməyim. Və birmənalı bu ki, ona e, Allaha iman et, deyənlər ki, Allaha iman etdim, sonra isə doğru bir yol. Yəni şəkli şey oldu ki, e, bəzi lästənil gəlib ki, ətilən ki sən məni cətləyimsən və sonra isə doğru dürüst ol və sonra isə bəzi ləhcələrdə gəlir ki e, səhabə buyurur ki mənə əmr elə. İslamda elə biləmər ki səndən başqa heç kimdən istəmirəm, yəni səndən sonra heç kimə müraciət elənməsi olşun. Və pensan buyurur ki qul men to billah qum mustaqim yani, <gül> <gül> iman etdim və doğru, dürüst ol və sonrası sahabə soruşur və nədən çəkinim? Və fəlməsə adam dilinə işarə edir. Dilinə işarə edir yəni dilinin əbərasından, yəni dildən yəni çəkin. Və işlək yoxdur ki, teyəqəməsən burada e, sahabənin e, ilk sözün Allaha iman etdim. Yəni sözünü yəni, burada qeyd edir ki, denək ki, Allaha iman etdim. Və işlək ki, e, iman, burada e, sahabə soruşur İslamdan, Anda Pəyğəmbərəsə ona imandan xəbər verir. O bu da əhlüssün etibarıdır ki, yəni İslam iman izişi ibn Temirə hamala bulduğu kimi, əgər onlar ikisi bir gələrsə, ikisi bir yerdə gələrsə, İslam beşərkan, iman alpşandır. Əgər ayrı-ayrı -ayr gələrsə, hər ikisinin tərkibində İslam da, iman da nədir? Yəni daxildir, aydındır? Fə bu da onu göstərir ki, şək yox, əməllər özü də yəni İslammand, əməllər özü İslammandır. Və sonra isə, deyil qəməsən ki, sonra doğru virüs ol. Və şək ki, müsəlman e, hər bir halda, əgər onun qəlbində e, tək Allahlıq, tovfid varsa, o tovfid hansı ki, onu e, pis əməllərdən çəkindirir, o tovfid hansı ki, onu kişilikdən uzaqlaşdırıb və e, tək Allaha ibadət edilməyə yönəldir, hansı ki, o tovfid onu e, yalnız və yalnız Allaha sığınmağa yönəldir. Allahdan başqa heç kimdən, heç kəsdən qorxmur. Allahdan başqa heç kəsəcə etmir. Allahdan başqa heç kimdən istəmir. Allahdan başqa heç kimə sığınmır və xüsura bütün bunlar hamısı insanda e, təvhidin yüksək olduğunu göstərir. Həqiqi, yəni təvhidin olduğunu göstərir. Və bu da əgər e, insanda əgər təvhid məsələləri kamilləşərsə, şübhəsiz ki, o bir insan da öz Rəbbinin əzəmətini dərk edər onun daiman ona e, müraqib olduğunu, onu öz rakyatı altında saxladığını, onun insanları e, üzerinde muhafizyatçı mereke gönderdiğini der ki elen insan bir şey verir ki o züğür asililerden de çekilir. Hansı ki e, Sedefler buyurlar ki bakma sen günahın pitiliğine, bu günahını yani kime karşı edersen, o asiliyi kime karşı edersen ve bunu insan der ki eğer insan bilse ki e, onun üzerinde nezarası var, On hər addımın başı görür, onun elədiyin yazılar, o sona elədiklərinə görə cavab verəcək. Yəni bu cür insan şey xeyrəcə, əgər şey ki, qardaşların yanında deyil, həmçində tində e, bucaqda olanda da sizdən çəkinməz. Tində bucaqda olanda da yalan danışınız. Tində bucaqda olanda da gözünə haram şeylərdən çəkir. Hansı bir baxımdan İbn Məsnəfə hədisi keçmişdir ki, Hansəyə ona qoymuşu, itəcəklə heyf mənd kont Yəni həqiqi gəlbində təvhid olan, həqiqi təvhid əhli, yəni təkcə insandan deyil, hərinsə qıraqda da Allahın o varlığının dəşk edir. Hansı ki, digən bir İslam alimi yanına gəlir və iznə etməsi üçün ondan izin istəyir. İznə etməsi ondan izni istəyir və bu alim deyir ki, bu axır başa çürür ki, yəni, bu o səviyyədə deyil ki, buna O, deyirsən ki, geyib deyilər, başına problem yoxdur, ancaq bu şərtdən sən onu eləyə bilərsən ki, elə yerdə elək ilə ki, Allah spontala mülkündə olmasın, elə yerdə elək ilə ki, Allah sonu səni görməsin, elə yerdə elək ilə Allahın sənə verdiyi nimətlə olmasın. Yoxdur, hə yaxşı, razılaşı çıxır gedir, Öy, yolda gedir, bəşir ki, mən hansı bir seçim ki, Allahın mülkü olmasın, axı, hər yer Allahın mülküdür. O, deyir ki, bəs mən e, hara eyyərim ki, Allah fəccülməsin? E, bir şey ki, qaradaşın e, qara üstəndən qarışqanın əyağının e, izin görməyə Allah mən hara qizərini təqləməyə görməsin? Və son üfkiləşir ki, bəs e, Allah sonradan verdiyi nimətdən. E, i̇nsanın öz sağlığı verdiyi, zanının e, niməti o da Allahdandır. Və dəşk edir ki, həmin alim ona ikməzlə bunu başa salıb. E, yox, haramdı deyilə, deyilə, deyilə onu o cür qəbul eləməzində ki, bizdən əvbəlki ümmətlərdən 100 nəfəri öldüəyən qıstası kimi. Gedir rahibin yana, də 19 sən ölür, 99 yox çoxdur, kövbə yoxdur, belə yoxdur, əsəbləşini indir, 14 edir, 100. Sonra gedir bir İslam alimi yana, daha doğrusu, bir alimi yana və ona daha hikmətlə başlar o da dərik edir. Və eyni zamanda da, yəni, e, insanda e, doğru, dürüstlük da əsas tohbit əməli ilə bağlıdır. E, Yə gəlmində həqi tohvid varsa, insan həqi tohvid əhlisdə, şəkliyordur insan da e, yəni bu cür hallarda da insan yəni, e, Allahdan teysə camat e, arasında deyil, meçidlərdə deyil, həd ümrə əsnasında deyil, Allahdan hər bir halda yəni çəkinir və daimə da yəni doğru, virüs olmağa çalışar. Hansı ki, e, bir hədistə daha qəsə e, imam qata də rəvət edir ki, Allah subhantallahu bu ayəni əmr eləyəndə, yəni bu ayəni o vaxtı Həsən-i bas okuyan vaxtı, sonra deyir ki, Allahımın sən mənə rəbbimsən və mənə e, müstəqim olmaq, doğru düz olmağı mənə, yəni, ruziləndir. Və bu da sələflərin e, bu ayə olan, yəni, mövqəyiləri, yəni, onlar e, bilir-ləşir, o, e, doğru dürüst olmaq, Allah smətan insana olan, yəni müvəffəqiyyətidir. Yəni həqiqətən də öz imanlarının, əməllərinin nəticəsidir ki, Allah smətan onları da, yəni doğru-düz, yəni edərdi. Və həmçində bu ayənin təfsirində də Albəkir rəziyallahu anhu buyurur ki, Albəkir rəziyallahu anhu buyurur ki, əsl həqiqətse də bu qəlbin yəni, müstəqim olmasıdır. Bu e, hansı ki, bu ayəni oxuyanda ki İnnən-nəzənin Allah və buyurardı ki bu yəni qəlbin istiqamətli, müstəqim olmasıdır. Qəlbin yəni doğru, dürüst olmasıdır. Və e, şəkli odur ki hansı ki qəlb üzü də insanların e, bədən üzvlərində e, hakimin öz oxunmaları üzərində olan yəni silahətə malikdir. Hansı ki əl qəlb e, müstəqim olarsa, o qəlbdə necə deyirlər özü qalan e, bədən üzvlərinə də doğru dürüst olmaq, yəni yönəldir. Hansı görsən, bəzi zahillər əsas ürəyini təmiz olsan, belə olsun, amma əsas, əsas, heç bir əsas, onların dediyəli əsas, əsaslıq bir şeydir. Çünki əsən, əgəl özü təmiz olarsa, onların dediyi kimi, o hökmə ninə özünü bir-özə verir. O qələbdə olan düzgünlük, oldu olan dürüstlük, onların dediyinə olan həmizlik, hökmə insanların, yəni verir və höşmən insan, əl insan qəlbi necə təmizdir insan öz rəbbinə səcdə eləmək, özünə sığışdırmır. İnsanın qəlbi necə təmizdir ki, o insan öz rəbbinə yalvarmır, tövbə eləmir. O insanın qəlbi necə təmizdir ki, o rəbbindən istəmək, özünə sığışdırmır, hər şeyin vahisində ehtiyac yoxdur. O qəlb necə təmizdir ki, o qəlb ibadət elə insanlara qarşı nifrətdir qəlbindən ki. Görəndə ki, biri başında hicab bağlı, biri yüzündə saxlas dağlı, biri ibadət edir, ona qarşı nifrət O, insanın qəlbini də təmiz olabilər ki. Yaxı, insanın qəlbin təmiz olması, o, Allahın qullarına qarşı olan təmizliyidir o qəlbinin bağlı olmalıdır. Bir insanın özünün qəlbi təmizcə, o, özü ilə eyni hüquqa müalik olan insana da özü kimi görmət eləməlidir. Ona yuxarıdan aşağıya baxmalı deyil. İstər pulunun yüzünə, istər vəstəsinin yüzünə. Və bu da onu göstərir ki, onların dedikləri əsas məsələ, əsas məsələ özü əsasız bir məsələdir. Əsas məsələ odur ki, əroqəl təmiz olsa hökməl onun, yəni bədən yəni, üzvlərinə verir. Və həmçində, ən çox da insanın öz bədən üzvlərindən doğru, dürüst olmağına çalışmalı olan əməli də insanın özünün dilini, yəni mühafizəsidir. Hədçinin də və məhət edirədir ki, ə tərcüməçi mətnə rəvaət eləyirsə də gəlir ki, bədi nədən çəkinir? Vacisin davamını buyurucuy. Bə nəyədən çəkindi ki? Çünki çəkin? o öz dilinə işarə edir. Yəni dildən yəni çəkin. Bə şərhüldü ki, ə e, dil də öz qəlbinin tərcüməçisidir. Onun ə, danışmaq istədiyini yəni tələffüz edir və insan daimə, deyirlər, öz danışıqlarını ə, nəzərdən keçirməli, diqqət yetirməlidir ve sonra ona telaffiz insan e, danışır, talak verir, felakır vesaire, sonra ise fikirleştirmeyenliği nedir? Malinöşe verir, meşbi eylerdir. Onun hiç bir faydası yoktur. Artık olan olur, aydındır. bir <gülüyor> insan danışan da, e, ister dokusuyla, ister kardeşine, ister ailesine, ister büyüğüne, ister kişiyle, insan hükümden öz yani danışılığına fikir verilmeli ki, ve sonradan burada baş veren hatalara göre yani peşmancılır, yani hissi getirmesin. Ənsə ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İmam Əhməd peyğəmbərsun rivayət edir ki, Ənəs e, radiyallahu anhu buyurmuşdu ki, ki "Lə yəstəqīmü ictiman abdün hətə yəstəqīma yəstəqīma qəlbuhu lə yəstəqīmü qəlbu hətə yəstəqīmü nişam" və hansı e, insan ki, insanın imanı müstəqim olmaq, doğru-düz olmasa da onun qəlbi doğru doğru bir olmayana qədər, onun qəlbi doğru-düz olmaz hətta onun dili doğru dürüst, yəni, olması. Və bu da onu göstərir ki, e, dediyimiz kimi, imanın, yəni, bilinci əslində açılaması da bu ki, insanın e, imanının doğru dürüst olması, onun qəlbinin doğru dürüst olmasıdır. Və qəlbin də doğru dürüst olması onun, yəni, dilinin yəni, doğru dürüst olması ilə gəlir. Yəni, bu üç şey əslən bir-birinə yəni, bağlıdır, aydındır. Və insan e, necə ola bilər ki, haqq e, üzərində olsun, tohbi dəhlə olsun və və s. O insan e, nə söyük süyə, nə Allahın qəzabına gələn sözlər istifadə eləyə, nə qeybət eləyə, nə namlıq eləyə Çünki xataların çoxu, qəlaların çoxu insana öz dilin ucu batından yaranır ki, şəhər biz neçə dəfə bundan əvvəl bu barədə keçmişik. Halbuki insanların çoxunun e, uçurma aparan səbəblər əsas, yəni dilinin ucu batındandır. O yəni, insan elə söz deyə bilər ki, misal gəlib O söz onu Allah'ın kezabına gelir, onu 70 il cehennəmin dibine sürükülər. Bu, bu, bu da onu göstərir ki, yani imanın doğru dürüst olması, onun gəlbinin doğru dürüst olması ve gəlbinin de doğru dürüst olması onun cennə yani dilinin yani doğru dürüst olması. Ve həməsində Ebu Səliyəl-Hudr əl əl فَإِنَّمَا نَحْنُ فِكْ فَإِنْ اِسْتَقَمْ فَاسْتَقَمْنَا فَنْ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا Ebu Səl el-Hudur el-Yalan ki, Peygamber e, e, sallana rabat edir ki, hər gün biz Adem evladı, Seheraçhan'da onun tür tüm bedar, beden əzaları elədir ki, dillərini tənbih edirlər, isləh eləməyə sallar. Və tənbih edirlər ki, e, ey dilimiz, yani sen bize görə Allah'tan qor. Bize görə Allah'tan qor və hər yerdə 20, yəni səninlə, yəni nə barədə? Yəni sən də yaxşısansa, biz də yaxşıyıq, nə biz də bizdə bir şey. Əgər edirsən, sən düz olsan, doğru bir solsan, biz də doğru bir olacağıq və sən nə edirsən, olsan və biz də nə edirik, biz də əhli olacağıq. Bu da göstərir ki, düzü bu hədis həm naripan da məqruf qaldı, olunub. Bu da onu göstərir ki, hətta bədən üzvlər üzü də belə, yəni dillə yəni bağlılığı var. Dilin bir şey isə bədən üzvü olan əksini göstəriris o e, dillə dilin xeyr müstəqim yəni olmanın yəni göstərir amma həqiqətə yəni, dil e, müstəqim orası, doğru olarsa, doğru düzüsü olarsa, bəşər öhdiyinin bədən üzvüləyə də yəni bu doğru düzüklə təbə vurub o da yəni doğru düzü şolar və inşallah bununla bitər və dinallıq bilir və Muhammedin vallahi